motion på elitnivå är det i Malmö där Gunder Hägg och Arne Andersson jagar världskåret på en engelsk mil och nu går de in i sista kurvan Gunder i teten, Arne halvstegade efter och så rymmer Persson och så kommer Strand och närmar sig nej han hinner inte upp Gunder håller sig, han går in ut ur sista kurvan som ledare, Arne hänger med folket reser sig på och jublar Arne, ska han hinna han är uppe Nej, nej Gunder klarar sig Gunder vinner, Arne blir tvåa Rune Persson trea Och Lennart Strand är med 10 tolv meter jag... Det är väl inte möjligt att jag kan höras I detta fruktansvärda jubel Här springer man omkull Fotografer Här springer man omkull Aktiva idrottsmän. Alla ska fram och klappa om Gunder Och nu hejar man honom nu hissar man honom. Han slängs mot höganski. De är överlyckliga i Malmö. Han har tagit revansch för fjolårets många nederlag mot Anna Andersson. Han har visat att han, och nu har kommit i form, trots en svår, lång och prövande USA-resa. Och det kan hända att det blir världsgård. En preliminär tidtagning. Det blev världsgård. Jag behöver inte dementera mig själv. 4-0-1,4, ingen drömmil, men en fantastisk tävling, ett underbart lopp och en strålande insats av Gunder Hägg. Och nu är det ute på ärresvärv. Program flyger från läktarna, tidningar flyger, hattar flyger. Den entusiastiska radioreporten är Arne Lidström, känd sportsjournalist i Aftonbladet under signaturen OK. Det här är Gunder Häggs femtonde och sista världsrekord. Gunder, Anna Andersson och Henry Kälane är nämligen bland de friidrottsmän som enligt Svenska idrottsförbundets ordförande Bo Lindman har brutit mot amatörreglerna genom att av tävlingsarrangörer ta emot arvoden för sin medverkan.